і пристає біля могили жінки, колись вродливої жінки. Десять років вона прикрашала йому життя. Своєю нев'яночою енергією, гострим розумом, веселою вдачею, навіть жіночими примхами і вродженим кокетством. Щоправда, призначалося воно не лише для нього, а й для її чоловіка, сина, усіх чоловіків будь-якого віку й розуму, але він тим не журився. Німі мовільних ревнущів погамовувалися його скептичним розумом і самодостатньою гордістю. Усе, що було в неї не з ним, його ніби не обходило. Бреше ж, голубчику, встряє його внутрішній голос. Вона й тримала тебе тим, що всі, усі були потрібні їй, а вона насправді то лише своєму безнадійно люблячому її чоловікові п'яниці. Та ще тобі, прихованому сентиментальному романтику. Та признанімфоманка, нарцистка, варивода, вона, може, й гадки не мала на яке глибоке почуття здобувся її випадковий курортний знайомець. Коли ти востаннє вийшов з її дому, на подвір'ї побачив хлопчака, який щосилегам селив ляльку головою об стіну. Ось тоді обуренням і протестом озвалася твоя добра душа, голкою болю зворухнулася в серці твоя таємниця. Раптом, мов спалах блискавки, тебе враз осіяло видіння. Так мовчки благає захисту жива істота, Який боляче, яку нікому захистити. Ти нагримав на малого бузувіра, І коли той вмент накивав п'ятами, Підняв з асфальту нещасне створіння. О, Боже, лялька як дві краплі води Була схожа на щойно бачену твою подружку, Таке ж фарбоване золоте волосся, Веселі щічки з ямочками, Ласкава усмішка ніби для тебе одного, А проте для всіх. Ти покритки озирнувся. Струснув з красуні пили і надійно сховав свою здобич у надрах порожньої чорної сумки на ремені. «Тепер вона не для всіх, тепер тільки твоя, і ніхто не знущатиметься з неї, ніхто не кидатиме, як не потріб, награвшися до скочу». Так почала своє життя неосвідомлена самим, глибоко захована його таємниця самотнього лицаря. «Ви скажете, гра, а життя хіба щось інше?» Ти оселив ляльку на полиці в своєму доволі захаращеному гаражі, гадав, що їй там буде безпечно і цілком затишно. Згодом трапилася тобі на смітнику друга лялька, потім знайшов третю без ніг. Без ніг все таке ліпше, ніж без голови. Нікому не потрібні зужиті, вони знайшли у тобі свого покровителя, і коли ти приходив у гараж, незмінно вдячно всміхалися тобі, а ти, втомлений і мовчазний, хильнувшись в фляшки вогненної води, аби зігрітися з морозу, Самими очима добродушно забалакував до них, тішучись від власного диватства. А приємно, що не кажіть мати свою таємницю, на яку не засіхає ані дружина, а як і дідько. Ці жінки, чи то пакляльки, були ідеальними подружками, бо їм нічого не треба було від нього. Вони не лізли з набридливими дурними запитаннями, не перевіряли кишені з рештками зарплати, не ревнували до телеграфного стовпа, до балерини чи до письменниці з журналу. Ні, таке були вони по-своєму досконалі. Завжди терплячі чекали на нього, не влаштовували істерик. І коли в нього стався інсульт, а потім один і другий інфаркти, вони не крутили Динамо, як казали в його саме німці, а стоїчно, і безтурботно дочекалися його зі своїми сяючими, нев'янучими усмішками ніби вірили в його жила у силу і чоловічу волю до життя, від якої тоскної, смертної нудьги волів він забутися у цій грі без свідків, без глядача. Справа його життя, покликання, справжня наука, звелася на нівець, агонізувала під уламками Союзу. Сміховинні програми, які ще розроблялися підприємством, потребували коштів і коштів, Зубожіла розграбована держава з демагогічними безгосподарними господарями, дедалі більш почувала своє банкрутство. Сотні вчених змушені були шукати застосування своєму хисту за кордоном. І він, учора ще провідний спеціаліст, головний конструктор, доктор наук, сьогодні майже постійно почував досаду І роздратування від марності своїх зусиль, нереалізованості інтелектуальних спромог. І поступово прогресуючого паралічу сфери діяльності висококваліфікованого наукового колективу. Від екстремальної напруги на випробуваннях техніки полігольний синдром він дістав перший інфаркт. Але тоді це ще було наповнене до краю, часом виснажливе, проте красиве життя. Він знав тоді достеменно, що таке радість мозку і радість молодої напруги м'язів. Ні з чим не порівнювана радість сильного мисливця, який виходить з рушницею, вічнавіч і сікачем. Радість мужчини, що з гордістю і тіхою ловить на собі запитальні цікаві погляди жіночих очей. Нині життя здавалося йому ерзацом, імітацією. Усе було ніби не справжнє, фальшиве, як на сцені провінційного театру. Усе вже було, відбулося, а попереду «Чого чекати? Ось цих засипаних снігом могил, біля яких ти поминаєш по черзі рідних людей, серед яких одна буде твоя. Про смерть думав уже як про даність, невідворотне».